Чи веде туди якийсь шлях, стежка, буде взесенький обніжок? А поки лишається для нього єдина стежка, якою він вертатиме назад, і яка чіплятиметься до його підошу, як він притискався до неї, коли підіймався до гори. Вона, стежка, мов би просила вибачення, що не може йому зарадити, а може тільки Помогти йому не заблукати у колючих чагарниках і вивести до села збоку занедбаної колишньої ферми. З під її, обчухраних вітрами, дощами, сніговицями стін, йому завидніє вже його хата, і стежка, виконавши свою роль співчутливиці, далі просто урветься. На підступах до ферми йому на змихока постане видво. Найменше тут сподіване. За дальнього рогу руїни вигулькнуть бомжі, які уранці прогупотіли повз його двір, і тут же сполохано постараються зникнути, але він устигне їх помітити. Він спиниться на мить, стросне головою, і зайдеться від непевності. Справді були бомжі. Чи провідділись очам утомленим, як і все тіло після тривалого невтішного подорожування. Вернувшись до хати, він поволі, позбуваючись внутрішнього трему, сяде до столу і розкриє учнівського зошита. До нього промовлять ті самі слова, написані гарним каліграфічним почерком. Вони помирають і переходять у кращий світ, а на тебе полишають цей. Який цей? і де він є поза цією чужою, повною несподіванок хатою. І що ми маємо на даний історичний момент? – спитав Микола, маскуючи за іронічним тоном власну неготовність до цієї надто раптової, без будь-яких попередніх домовленостей зустрічі. «Багато говорити та мало слухати», – відказала Наталка і надпилазка лиха шампанського – не так переймаючись його смаком, як прагнучи гамувати спрагу. До того ж, і вона мала стямитись. Який заспокійливий ковток часу потрібен був і їй! Уранці, за свіжого і нерозшарпаного ще людською колотнечою досвіда, вона зійшла з поїзду на перон столичного вокзалу, діждалася, доки пустять у метро, і подалась на хрещатик. До 9-ї години Миколі телефонувати було марно. Навряд, чи його контора починала працювати раніше. А коли додзвонилася, він призначив її зустріч рівно на тринадцяту. Отож, Наталка мала десь перебути до обумовленого часу. Як вона зрозуміла, початку обідньої перерви у Миколи. На хрещатику вже за кільканадцять хвилин під серце заповзло давучке відчуття, ніби вона втрапила на чужину чужинецьку. Це зовсім не те, зовсім інше місто, ніж коли вона жила в ньому і ним у свої студентські звісно ж найкращі літа. Вона тоді була в нього нестямно залюблена, і покидаючи його з дипломом на руках, навіки понесла з собою часточку його дивовижно принадної заворожливої аури. Тепер же Наспішно крокуючи хрещатицьким хідником, шоковано роззиралася на всі боки. Бездушно-розкішні вітрини дорогущих, уже ж не для простолюду, крамниць і крамничок не вабили до себе, а радше відштовхували, відлякували, відпихали. Знічев'я, відпустивши на волю комплекс провінційної сором'язливості, переступила поріг одного такого музею. До Наталки умить підступив пешчений на виду і виклично стильно вбраний чорний манекен, геть молодюсінький негр. Чим інтересуєтесь? Могу ли чим-нібудь вам полезен? Наталка сахнулася від того живого манекена, навченого проказувати общепонятні слова без найменшого акценту, і прожугом вискочила з крамнички. Так і справді музей. музеї. Куди такі люди, як вона, заходять не купувати щось? Дорожнеча ж яка, господи! А хіба повитріщатись на товар? Хідники вже зранку окуповані номарками і перехожі змушені буквально протискатися через стадо автомобілів, щоб понаїхали їхали сюди наче зумисне для самохозвання. Хто з поміж них крутіший, презентабельніший, дорожчий? Хочу, який бік киньоком, вивіски у стилі Майдин? Вони дратували більше, ніж колись просто дівчина з українського села російськомовні написи в столиці України, тоді ще радянської, нібито соціалістичної.